Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nastainuhu nas wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sina mahama wa ala ma ba'du Fa'auzu billahi min syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal nasri lafi khusril illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassabu alhaqqi sabr Slanqa Allahu alazim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yazami sufihi ilman sahra Allahu jannah wa kama okay. qala sallallahu al Alhamdulillah kita berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita. Dan insya-Allah kita buka kitab fiqh jilid 2 bab puasa. Alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 405. Muka surat 405. Bismillahirrahmanirrahim, adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Eh, ada adab puasa. Puasa mempunyai adab yang banyak. Kami ringkaskan seperti berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Ia dilakukan sejurus setelah diyakini tenggelamnya matahari. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahawa Rasulullah s.a.w. La yazalun nasu <Susuk> bikhairin ma'ajalul fitrah Manusia akan terus berada dalam kebaikan Sebagaimana mereka terus menyegerakan berbuka Yang paling afdal ialah berbuka dengan buah kurma yang kering ataupun basah Sekiranya tidak ada kurma maka dengan air At-Termizi dan Abu Dawud telah merayakan Karena yuftiru qabla'i yusalliyah ala rutubatin fa'inlam takun fa'ala tamaratin fa'inlam takun hasa hasawatin min main fa'innahu tahurun Nabi SAW berbuka sebelum sembahyang maghrib dengan beberapa biji kurma basah sekiranya tidak ada kurma basah maka baginda berbuka dengan tamar kering sekiranya tidak ada juga maka baginda menghirup air tengok air sesungguhnya ia adalah suci Adab-adab berpuasa lah Jadi menyegerakan berbuka puasa tu Ada satu Adab Disunahkan lah Jadi di disitu bukannya azan eh. Azan tu hanya panduan Yang sebenarnya adalah Terbenamnya matahari Apabila matahari terbenam dengan sempurna Berarti barulah Masuk waktu berbuka puasa bukan azan nanti kalau orang tu dia ter terazan awal nanti berarti azan sebenarnya bukanlah aa, sebagai tanda maksudnya waktu maghrib maksudnya waktu maghrib atau maksudnya waktu berbuka puasa tu ketika terbenamnya matahari secara sempurna di ufuk barat cuma nanti azan itu biasanya dilakukan pada waktu itulah. lah cuma yang maksudnya jangan kita terlalu apa Terlalu berpegang dengan azan. Sebab kadang-kadang boleh jadi azan itu tersilap. Sekiranya kita dengar azan, kampung kita tu tiba-tiba di azan, surau kita tu di azan, kita pun buka. Tapi rupanya belum lagi terbenam matahari. Tengok-tengok kat tingkap matahari tak terbenam lagi secara sempurna. Masih ada separuh lagi ataupun suku lagi. Berarti batal lah puasa kita. Mata lah puasa kita, kena podok nanti. Tapi kalau sekiranya apa... ...kita tak nampak matahari, matahari itu terbenam kan? Macam kat sini mana nak nampak? Jadi kita bolehlah, kita yakini bahawa... ...yang azan itu menandakan terbenamnya matahari secara sempurna. Kadang-kadang kita boleh compare lah, kita boleh buka radio, kita boleh buka TV, boleh buka handphone... Kemudian kampung kita pun azan kita tengok. Kalau dah hampir serentak aja semua tu, insya Allah lah tu. Tapi kalau kadang-kadang ada lah. Biasa kadang-kadang kan surau-surau tu dia tak tahulah. Dia mungkin tercepat azan ke? Mungkin salah jam dah lama tak tukar bateri? Atau atau macam mana ke? Dia tersalah set ke? Kan? Ini biar kita apa? Yakini lah. tengok buka TV pun azan. Radio pun dah azan. Kampung pun Surau azan Surah pun dah azan, pun dah azan. lah tu Ataupun kita pergi Mengembara Kita pergi camping Bulan puasa Tak tahu lah Maksudnya bukan sahaja puasa Ramadan lah Puasa-puasa lain misalnya Ataupun kita nak balik kampung raya Kan tak tahu masa tu Apa ni Tak sampai lagi Baru tengah highway tepi Tepi tepi highway dulu kan siaran radio pun tak dapat apa tengok matahari nampak data apa data tenggelam seri sempurna maka bolehlah kita buka puasa tengah-tengah jalan kan nak cari azan pun tak ada tengah-tengah hutan ke tengah-tengah highway mana dia Quran dia tu tenggelamnya matahari dan yang yahta tu berbuka dengan buah kurma lah kering atau basah kita ni kebanyakan jelah di, di Malaysia ni yang kering itulah yang dah ke yang kan yang dah di tu. Kemudian tak ada ke rumah minum air. Lepas tu sembahyang. Lepas tu baru makan yang itulah yang berat sikit. Tengok tempat lah tengok keadaan sebab dia bagusnya kita ikut sunnah lah, maknanya kita makan ke rumah dulu buah sikit, dulu benda sikit lah lepas tu kita minum bayi, kita semayang, lepas tu kita makan lepas tu kita, dia kosong kan, lebih kurang 12 jam 14 jam kosong, tiba-tiba kita sumbat dengan nasi biryani, capati toseh ha? mutabak, popia habis satu pasal ramadhan tu diborong borong lah kan, azan dia 30 lah habis, lepas tu dah tak lah nak semayang maghrib lah tak boleh lah, nak rokok pun tak boleh, lah. nak sujud dah tak boleh lah. Itu pun bahaya, merbahaya bagi perut kita lah. Itu terkejut kan. Bila kita masuk air ke rumah, kuih-kuih sikit dulu. Nanti dia dah mula start proses. Lepas semayang kita makan. Tengok keadaan. Kalau bulan bulan Ramadan dia ada apa ni. Mungkin dia kamat lambat sikit kan. Bagi lelaki lah yang, yang nak semayang. Mungkin kadang-kadang kita puasa kita puasa habis uh, hari sunat ke kadang, -kadang memang uh, kita biasanya tak sempatlah kita nak makan banyak kan kecuali kalau kita memang tak dapat nak apa, nak rongkal masa lepas maghrib tu kita ada hal, ada kuliah ada sebagainya, kita nak menghadiri dah buka, tu, kita nak balik sebelum nak makan mungkin lambat kan Jadi, bolehlah kita makan dulu, tak ada masalah Yang kedua sahur Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam Dalil sahur disunakan ialah hadis yang oleh Al-Bukhari dan Muslim Dan Nabi Muhammad SAW bersabda Tassaharu fa'in nafis sahuri barakah Persahurlah kamu Sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah Hikmah disunakan sahur ialah untuk mengeluarkan diri Melakukan puasa Al-Hakim dan dalam kitab Al-Mustadrak mereka akan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wastainu bi ta'amil sahari ala siyamin nahari dapatkanlah bantuan dengan makanan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari maksudnya waktu sahur ialah dengan berlalunya separuh malam fadilat sahur diperbolehi dengan memakan sesuatu tidak kira banyak ataupun sedikit ataupun sekadar meminum air sahaja diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tasaharu walau bijurahatin main. Bersahulah kamu walaupun dengan seteguk air. Ma'warid al-Zaman. Jadi makan sahur ni satu kesusunan lah. Dia yang puasa tak makan sahur ni puasa Yahudi, puasa Nasrani, dia, dia puasa tak makan sahur. Islam ni sunahkan puasa sahur supaya kita kuat sila. Dan makanya dia separuh malam lah, separuh daripada malam tu ke atas baru dikira sahur. Cuma masalahnya malam tu dikira dari bila? Kan? Jadi itu ada sedikit apa ni, silahlah sesuatu ada yang mengatakan bermulanya malam itu ketika terbenamnya matahari itu malam. Ada yang mengatakan bahawa bermulanya malam itu selepas isyak barulah dikatakan malam. Katakanlah ambilkan yang pendapat pertama yang mengatakan bahawa malam itu bermulanya malam ketika terbenamnya matahari waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu pukul 7, 7.20 sekarang ni kan. Kemudian siang hari pun ada yang kata siang hari itu ketika terbenarnya matahari. Dan ada yang kata siang hari itu, kalau nak ikut orang berbuasa, maknanya masuknya waktu subuh kata lah kita ambil terbitnya matahari maknanya terbit matahari pun lebih kurang pukul 7 lebih juga setengah setengah tu 12 jam 6 jam 7 sampai 6 berapa 7 sampai 6, 6 13, maknanya pukul 1 pagi ke atas lah 2 pagi kita bangun tu dah dianggap sahur lah tu 2 pagi tu biasa yang paling afdal, paling lambat paling lambat lebih kurang 5 minit, 10 minit sebelum azan kita berhenti waktu imsak kan itu yang paling afdal boleh makan awal puluh satu buku dua tapi yang paling afdal makan paling lambat disegerakan aa, berbuka puasa dan dilambatkan sahur itu yang paling afdal bila buka puasa azan saja atau terbenamnya matahari menunjukkan apa ni Maksudnya waktu maghrib kita pun segera berbuka dan bagi sahur pula kita makan ya, yang hampir pada waktu subuh lah. Jadi 5-10 se minit sebelum subuh tu kita berhenti. Subuh sekarang 5.45. Lebih kurang 5.45, 5.44. Jadi pukul 5 suku atau pukul 5 kita makan, 5 suku lah makan. 5 suku makan 5.30 lah berhenti atau 535 berhenti. Kemudian katakanlah kita terlewat bangun. Makanan masih ada dalam mulut, air masih ada dalam mulut. Jadi bila dengar azan jangan ditelan, dibuang. Pendapat yang mengatakan boleh kalau selagi azan tak habis boleh lagi tak. Itu salah pendapat yang tak betul. Jika makanan yang berada dalam mulut, air berada dalam mulut, Dengar je Azan, kita nak tengok fajar Saudik tu memang memang tak tak apa, tak mungkin lah kan. Jadi, maksudnya Azan Subuh tu berarti kita kena keluarkan apa yang ada dalam mulut, jangan ditelan. Kalau kita telan juga, maka batallah puasa kita. Dan di dalam sahur Nabi kata ada keberkatan dan ada kekuatan. Ada keberkatan dan kekuatan. Ini bersahulah untuk membezakan kita dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani dan juga ikut sunnah Nabi lah. Tak semestinya kena makan dua tiga pinggan. Makan, air seteguk pun dah. Okey sahur lah tu. Sebab waktu tu waktu yang kenang-kenang semua orang tak sederhana makan. Waktu sahur ni kan. bangun minum air seteguk, air segelas kemudian yang ketiga melewatkan sahur, ini dia ini dia lakukan dengan berhenti makanan minum ketika fajar hampir terbit Dalilnya ialah hadis yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya daripada Nabi SAW la tazalu ummati bikhairin ma'ajalu ma'ajalul iftara wa akhrus suhura wa akhrus suhura Pemakai itu terus berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur ini dalilnya Al-Bukhari meriwayatkan Ibnu Anas bermaksud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramai bersahur apabila keduanya selesai bersahur maka Nabi SAW bangun mendirikan semayang. Kami bertanya kepada Ibnu Anas berapa lamakah masa di antara kamu berdua selesai bersahur dan mendirikan semayang? jawabnya sekadar 50 ayat yang dibaca oleh lelaki. Zaman dulu tadi jam dan amdu kena dijam diukur dengan bacaan-bacaan ayat quran Ini jarak antara apa ni? Nabi berhenti bersahur tu dengan dengan masuknya waktu subuh lebih kurang bacaan 50 ayat. Jadi 50 ayat tu yang sederhana lah yang tak terlalu panjang lah, tak terlalu menit lebih kurang dalam 15 minit kot. ataupun 10 minit. Kalau Yasin tu kan 83 ayat. Kalau saya baca lima minit habis ya? lah. <laughs> Sepuluh minit lah, boleh habis. Yang keempat, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Kata-kata yang mesti dijauhi seperti mencela, menipu, mengumpat dan menghasut. Seseorang yang berpuasa juga dalam menahan dirinya daripada perkara-perkara syahwat seperti melihat wanita dan mendengar lagu-lagu. Melihat wanita dan mendengar lagu-lagu. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yad'a qaula zuri wa lam bihi falaysa hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Ketahuilah bahawa mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan semuanya merupakan perkara yang sememangnya diharamkan. Namun perkara baru dalam masalah ini bagi orang-orang yang puasa ialah, selain ia adalah dosa, ia akan menghapuskan pahala puasa walaupun hukum puasanya adalah sah. Dan dikirakan dikira telah melaksanakan kewajipan. Oleh itu, perkara-perkara ini dianggap sebagai adab dan sunah-sunah puasa. Kalau yang mengumpat, dia mengeji dan sebagai mencela, puasa dia sah tapi pahala tak ada, kosong. Dapat. Apa ni, lapar dan dahaga sajalah. Kalau macam tu, alang-alang ambil tak payah puasa. Ha, itu dapat dosa pula dah. Ha, yang tentang persoalan yang hari tu tu kan. Dia buka puasa dulu, lepas tu bawa dia berjima. Tak ada masalah. Bukan, tak ada masalah maksudnya bukan boleh. Dia berdosa lah. Tapi tak dikenakan kafarah puasa 60 hari berturut-turut tu. Walaupun dia sengaja. Haa walaupun dia sengaja jadi dia buka puasa tu dengan makan dan minum lepas tu baru dia bersama dengan isteri dia pada siang bulan ramadhan maka dia tak ada kenakan kafarah tapi dia berdosa dia berdosa tapi kalau dia terus apa ni membatalkan uh, puasanya dengan, dengan bersama dengan isteri berjimat dengan isteri, bersetubuh dengan isteri uh, itu kena, kafarah 60 hari berturut-turut tak mampu, kena bagi makan 60 orang miskin jadi, kalau yang yang membuka puasa dulu, walaupun sengaja dia buka, dia makan dulu, minum. Betul-betul dia bersama dengan istri dia. betul, -betul siang Ramadan, dia tak dikenakan kafarah. Tapi dia berdasar lah. Tapi jangan buat lah. Eh? malam sekejap lagi. Jadi, yang di sini mengumpat mengeji ni, maknanya... Uh, hilanglah pahala-pahala puasa dia Yang tinggal hanya lapar dan dahaga Walaupun puasa sah Maknanya tak batal lah puasa dia Imam Ghazali Dia Membahagikan puasa ini kepada tiga Tiga jenis Tiga jenis orang yang berpuasa Imam Ghazali dalam kata ahiyah Kitabu Asra Vissiyam dia membahagikan tiga orang, tiga kelompok, tiga golongan manusia bagi yang berpuasa Yang pertama orang yang menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasalah Ini puasa orang awam dia panggil Puasa orang biasa orang awam Dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, setubuh dan sebagainya Yang kedua dipanggil puasa orang yang khusus dia bukan sahaja menahan diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa seperti orang awam tadi. Malah dia menahan diri dia, menahan telinga dia, menahan mata dia, menahan mulut dia, lidah dia. Menahan tangan dia dan kaki dia untuk berbuat maksiat ketika bulan Ramadalah dan bulan-bulan yang lain. Maknanya bukan perut dia je puasa tapi dia punya mata pun puasa. Insya-Allah pengantin baru sampai. Orang kawin seorang-seorang hilang. Yang ni semujan kawin ni eh, sabar. Anting kau mau hilang juga. Fairuz <laughs> pun hilang dah, mana pergi dah? Ni baru muncul seorang pengantin baru. Satu, dua, tiga, empat. Empat orang kita kawin ni, tapi tak apa jangan kawin lagi. Bagi abang belakang tu lama tak boleh tunggu dah lama. <laughs> Pahasis abang tu eh <laughs> Kawin semua hilang Mana kelas ni Kelas-kelas bujang pun <laughs> Kawin hilang Kawin hilang Lama-lama tinggal Tak ada lah, kosong, tinggal lah <coughs> Mana tadi ah, Yang kedua golongan Yang khusus Iaitu orang yang menahan Bukan saja menahan yang pertama tadi Menahan daripada perkara-perkara yang bertahkan puasa Makan minum dan bersetubuh Dia juga menahan lidah daripada mengumpat, mengeji, mengata dan sebagainya Menahan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang, menahan mata dia Melihat benda-benda yang diharamkan Dan dimakruhkan Menahan segala anggota dia lah daripada Berbuat maksiat. Itu puasa orang yang khusus Kemudian yang ketiga puasa khususul khusus yang khusus yang terlebih khusus daripada yang khusus iaitu menahan hati dia daripada mengingati selain Allah SWT ha. maknanya hati dia tidak memikirkan selain daripada Allah Taala hati dia tak mikirkan pun jatuh lagi buka puasa nak makan apa ha. itu pun dia tak fikir Ha, ini golongan yang ketiga Orang oh, yang khusus daripada yang khusus Hati dia sentiasa Ta'aluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia menahan Hati dia daripada memikirkan Selain daripada Allah Nak makan apa buka puasa Sekejap lagi beraya nak balik kampung Yang semua dia tak fikir Bukan tak boleh fikir Maksudnya dia sampai tahap Dia tak fikir dah benda tu Apa yang berlaku tu semua dia akan reda je Nah ya, Ini orang tinggi-tinggi lah, puasa-puasa orang yang Apa ni Para-para uh, nabi, para-para rasul, para-para wali Allah Kita sekolah-kolah dapat yang kedua tadi jadilah uh, Yang kedua tadi pun dia panggil puasa orang salihin Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang salihin Yang ketiga puasa orang yang Muqarrabin ataupun para-para ambiak, mursalin, muqarrabin, awliya Allah dan termasuk yang puasa solehinamudu itu menahan perut daripada makan benda-benda yang haram puasa penat-penat siang tadi jadi buka puasa makan benda yang haram jadi si silah puasa dia dan juga menahan perut dia daripada mak makan yang berlebihan dan membazir alas dendam breakfast campur lunch sembudinya 3 in 1 ni package <laughs> Nanti lepas terawih lagi, tarakue pula Bulan puasa kadang-kadang kita makan lebih banyak daripada bulan Tak puasa Lain macam ni selera dia kan Pergi bazar ramadannya dia, macam-macam Kemudian yang ke Yang ke lima Mandi jenuh sebelum fajar ini dilakukan untuk memastikan dirinya bersih daripada awal puasa pagi. Ini bermakna junub tidak memenidakakan puasa tetapi yang lebih afdal ialah menyelesaikannya sebelum fajar. Dia berjunub, ini makna hadas usalah. Ah uh, ataupun orang yang baru habis haid ataupun orang yang apa bersama dengan isteri ataupun orang yang apa lagi? Nifas, nifas tak masuk. Jadi dia membersihkan diri dia sebelum masuk waktu subuh. Misalnya dia Boleh, dia puasa dia sah Misalnya dia bersama dengan istri waktu sahur kan Ataupun 4 malam tu Tapi bangun-bangun, dia tak mandi Dia ambil uduk dulu Dia makan dulu sahur Lepas tu, makan azan Lepas azan nanti, sebelum main subuh baru dia mandi Boleh tapi yang lebih ahudal dia Mandilah dulu sebelum waktu sebelum masuk Waktu subuh tu dia dah mandi dah dulu Adapun orang, orang yang macam mimpi pada siang hari Mimpilah Yang tak disengajakan Maka berpuasa tak batal Dan disunatkan segera mandi Ha? Air masuk dingin musikidong batal ha, Mandi wajib dia, dia, waktu apa? dia waktu siang hari Jangan sampai masuk ha? Tak boleh lah tak diwajib pun masukkan air dalam, dalam hidung Bagi masukkan buat apa air jangan batal perasaan. mandi macam biasa basuh bagian yang zahir yang luar saja. kumur kumur dengan masukkan air dalam hidung tu kan sunnah saja dalam mazal syafi'i ketika mandi wajib tak wajib berkumur dan masuk air dalam hidung cuma sunnah saja. sebab mazal hanafi mewajibkan jadi kita mengelakkan khilaf kita kumur-kumur biasa tapi kumur-kumur biasa jangan kumur membalar lah Mubal larah ni berlebihan nanti kalau Kalaulah kita kumuh Mubal larah termasuk air Batal, itu dianggap sengaja Dan jangan kita berenang Malam-malam junuk depan, depan rumah semimpul Terjun, batal Sebab otomatik dia masuk air yang teringa Teringa, dan sebagainya Jadi kalau kita pun junuk malam tu Mandi sebelum, fajar faham? Maksud fajar di sini subuh Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga perkara ini. Nabi SAW pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jimak tanpa bermimpi kemudian baginda mandi dan berpuasa. Wanita haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Haid dan nifas kalau dah selesai sebelum subuh silakan mandilah jangan tunggu lepas subuh. Yang kenal tidak berbekam dan seumpamanya. Ini kerana tidak akan menemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga hendaklah tidak merasa masakan kerana dibimbang. Tidak merasa masakan kerana dibimbangi sesuatu akan masuk ke dalam longganya. Ini kerana nak pilih sesuatu masuk ke dalam aljauh maka puasanya batal. Apa ni? Bekam boleh tak batal puasa tapi uh, tidak disenahkanlah sebab apa dia akan melemahkan badan. Dan tadi ada muslimat tanya masalah bekam Mengambil upah dengan berbekam hukum dia makro dan seburuk-buruk pendapatan Seburuk-buruk pendapatan ialah mengambil upah untuk berbekam Ket, Maknanya orang yang buat bekam tu lah, di sebagai doktor lah dia yang bekamkan orang Hadir tak hadir tak tahu lah muslimat yang bagi tadi Kalau ada ambil-ambil perhatian Hukum mungkin mengambil upah dalam membekam adalah makro dan seburuk-buruk pendapatan, seburuk-buruk pendapatan. Tapi tak sampai haram lah. Ha? Kenapa? Walaahu alam. <laughs> Free lah. Ha? Tak bulan biasa pun, bulan biasa pun sama cuma bulan puasa kalau kita kita dimakruhkanlah bekam sebab dia akan melemahkan melemahkan yang dibekam tu yang jadi lemah. Yang yang membekam jadi kaya. <San> <San> Hah? Ya memanglah ada kawan saya seorang tu ustaz lagi. Bisnes bekam dia. Saya baru tanya ustaz tadi tadi telefon dia kata seburuk-buruk pendapatan dan tapi tak sampai haram kemudian makro ya. Maknanya free ya, en kan? bagus. Tapi bila puasa di di apa ni, dimakruhkkan sebab apa? Dia akan lemahkan badannya. Nak bekam bekam bulan lainlah jangan bila puasa. Ataupun malam dan lah, sebagainya. Cuma malam tu dia tak apa berkesanlah, dia yang berkesan tu siang, darah, darah tengah cair kan. Tapi bagi orang yang masak ni kalau dia nak merasai makanan Boleh tapi jangan sampai masuk ke dalam rongga kalau masuk batal Sebab rasa ni dekat lidah Kan dia ada orang kena belajar biologi tu kan Pahit, manis, masam masin tu ada Ada ruang lidah bagian ni letak rasa manis Bagian ni letak bagian pahit, masak, tapi sedikit dia merasa tu kalau dia tertelan berarti itu di, dianggap sengaja pasal apa? Yang tak sengaja tu aa, tak sengaja tengah-tengah kacau-kacau tiba-tiba kuah apa? Kuah tu meletup kuah tu memancut apa -apa? termasuklah mulut, tertelan itu, itu, itu tak sengaja, tapi kalau dia ambil letak kat tangan dia rasa ambil sudu sendok tu sikit dia rasa sikit sirup, tiba-tiba tertelan itu sengaja, dia batal tapi kalau tak tertelan tak batal lah kemudian kata dari situ kerana dibimbangi, sesuatu akan masuk ke dalam rongga kalau masuk, tak apa-apa. dia tak boleh kata oh, nak rasa je, tak sengaja tertelan siapa suruh rasa sengaja lah tu Ha. Apa dia? Ha, -ha. Dia tak bagi tahu pun sini cuma dia beritahu eh uh, adab-adab berpuasa. Dia, dia masuk di bawah adab-adab berpuasa. Yang B itu nanti baru perkara yang makro. itu yang yang kompyu sikit tu kan right. Adab berpuasa apakah kalau kita lakukan berarti akan dihukumi makruh yang saya cakap makruh tadi tu makruh itulah yang apa ni hukum Aa, dia mengambil upah bekam tu dan ketika berbekam tu dia, dia tak masukkan dalam puasa berpuasan dia dia dia ada tajuk lain tu dia tajuk dia yang makruh tu b tu muka surat 409 yang yang kita sedang baca nombor-nombor 1 2 3 4 5 6 ni sama adalah adab-adab berpuasa jadi hukum dia nak kata makruh pun tak bukan di bawah tajuk makruh cuma adab belah jangan aa, dia juga hendaklah tidak merasa masakan kerana dibimbangi sesuatu akan masuk tapi kalau di rasa juga, apakah hukum dia makruh? Tapi dia tak letak dalam bab makruh. Jadi saya nak kata makruh pun tak apa-apa ya? <laughs> Tapi kalau dia telan, batal. Lah. Yang ketujuh, berdoa sewaktu berbuka. Doa tersebut, ialah Allah malakas sumtu ala wa'ala rizqa aftar tu, zahabaz zama'u wa abtalatil uruku, wa sabatil ajru, insyaAllah itu dua doa yang apa digabungkan dua doa yang berasingan tapi dia digabungkan yang masyhur kita baca itu, Allahu somtu aman tu Allahumma lakas samtu wabika amantu ala rizqika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin kan? kemudian yang zaha wabtalatil uruqu wasabatil ajrun insyaallah tu itu doa yang lain tapi dia digabungkan dua-dua ni banyak lagi doa-doa ha? ketika ketika ber, apa ni berbuka puasa. Yang kelapan menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Sekiranya dia tidak mampu memberikan mereka makanan dia hendak memberikan buah kurma ataupun minuman untuk mereka berbuka Rasulullah Sallallahu telah bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yamqusu min ajri sa'imi shay'a." Mana siapa yang menjadikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa Maka dia mendapat ganjaran sepertinya Yang ini orang yang berpuasa Tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa Itu sedikit pun Hadis Rahman Termizi Dan disahahkannya ha, Jadi kalau ada macam ada apa Di surau-surau kita ada kan majlis berbuka puasa ha, Kita uluh lah apa yang ada Sepinggan kuih ke Kurma gai, ke Nak sponsor KFC pun tak apa kan sponsor apa-apa ni masing-masinglah apa di disuruh masing-masing ataupun jiran kita ke. kan kita bagi Kalau sama-sama puasa kan kalau ataupun puasa sunat misalnya kita tahu untuk puasa sunat misalnya kita bagi dia lah. bagi yang penting tak semestinya kita bagi banyak kan walaupun buah kurma atau air dan sebagainya yang kesembilan banyak bersedekah membaca Al-Quran bertadaruh dan berantikah di dalam masjid, masjid terutama pada 10 malam terakhir. Anas Radhiallahu Anhuma -an -an berkata Rasulullah SAW ditanyakan wahai Rasulullah apakah sedekah yang paling utama? Jawabnya sedekah pada bulan Ramadhan. Al-Bukhari dan Muslim meriayakan Jibril telah menemui Rasulullah SAW pada setiap tahun di bulan Ramadhan sehingga akhir bulan Ramadhan dan beliau membaca Al-Quran bersama Nabi SAW jadi inilah peluang kita untuk buat kebaikan syaitan dirantai diikatkan dan dihumban di pulau-pulau di lautan jadi dan nafsu kita pun ditundukkan dengan tak makan apa-apa nafsu kan menjadi lemah bila puasa lah jadi disitulah peluang untuk kita untuk berbuatkan berbanyak ya, amal ibadah jadi kalau kita rajin rajin macam Quran, macam Quran Selagi kita apa sajalah sebab bulan-bulan Ramadan ni bulan Quran kan syahrul Ramadan unzilah fila Quran Kemudian, banyak sedekah lah. Bagi-bagi miskin, kepada apa ni orang yang memerlukan sedekah lah. Bulan Ramadan. Kita akan membincangkan persoalan intikaf pada akhir bab pasal ini. Yang 10 malam terakhir tu, yang tiada bab tersendiri bab tapi Kemudian baru masuk B, perkara yang makroh sewaktu berpuasa. Oh. Perkara makroh sewaktu berpuasa ialah melanggar adat-adat yang telah disebutkan. Ah, tu dia. <tuh> Usah sangat. Katutlah pelik je. Nampak tu? Perkara makroh sewaktu berpuka ialah melanggar adab-adab yang telah disebutkan. Jadi, yang disebutkan 1 sampai 9 tadi tu, kalau kita buat juga berarti makroh. Susah sangat. Kalau dituliskan perkara -perkara, adab pada perasa dan perkara yang makroh. Sebab apa? Mungkin macam sebab. Kan ada benda yang, yang disuruh dan ada benda yang dilarang. Jadi, maknanya yang keenam tu tidak berbekam dan sebagainya. Jadi kalau kita, kalau kita lawan dia, kita bekam berarti makro. Berdoa waktu buka puasa berarti kalau kita tak berdoa makro. Macam itulah dia ada apa ni lawan dia kan. Jadi menyediakan makanan untuk orang buka puasa kalau kita tak menyediakan berarti makro <laughs> Ha? Macam kan? Buku ni pun satu hal lagi as ha, perkara makruh sesuatu berpuasa ialah melanggar adab-adab yang telah disebutkan di sini disebut 9 adab kan maknanya yang yang nombor 8 tu menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa berarti kalau kita tak menyediakan makanan untuk berpuasa berarti makruhlah hmm macam mana banyak bersedekah, banyak membaca Quran. Jadi kalau kita tak kita tak bersedekah, kita tak baca Quran, makruh ah. Heem. Melanggar adab-adab yang telah disebutkan. Yalah, adab suruh kita banyak bersedekah. Jadi, kita langgar, kita tak bersedekah. Ceng tuh. Ha? Okay, ada sambungan lagi sebahagiannya termasuk dalam perkara makroh tanzihi yang perlu ditinggalkan seperti melewatkan berbuka dan menyegerakan sahur, sebahagian pula termasuk dalam perkara yang diharamkan seperti mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta, nah, haram pula dah makroh tanzihi ini makroh yang, dia makroh ada dua jenis, satu makroh tahrim, satu makroh tanzih Makruh ada dua jenis, satu makruh tahrim, satu lagi makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang agak ringan sedikit. Makruh tahrim ni makruh yang menghampiri haram dan tak sampai haram. Jadi setengah setengah ulama ke dia buat susun lagi. Yang yang dilarang tu oleh kita, itulah pertama perkara yang haram. Bawah sikit makruh tahrim. Bawah sikit lagi makruh tanziih. Bawah sikit lagi khilaful aula. Dia punya peringkat-peringkat dia tu. Khilaful aula ni maknanya aa, apa ni khilaful aula berlawanan dengan perkara yang lebih utama. Itu dipanggil khilaful aula. Jadi tingkatan yang paling rendah tu khilaful Awla naik sikit makruh tanziih naik sikit lagi makruh tahrim naik sikit lagi haram. Haram pun ada dua jenis juga. Haram yang qat'i, haram yang zanni. Haram yang qat'i kalau kita ingkar kafir, haram yang zanni kalau kita ingkar tak kafir. Hukum haram yang qat'i Ini maknanya yang dalil dia tu pasti macam hukum berzina tu kan haram. Jadi hukum dia qat'i kalau kita ingkar ah berzina tak beresalah siapa kata haram zina itu dia ingkar kafir tapi kalau haram-haram yang zanni maknanya masih lagi diper diperselisihkan tentang hukum keharamannya maka di situ tak sampai kafillah jadi saya pun nanti saya cek kita lain tengok confirm tengok kita kita belajar buku ni maknanya kita kena faham buku ni lah betul-betul kan Mungkin nak tentukan saya pun Tak berani nak tentukan tanpa refer kepada Rujuk kepada kita lain Takkan tak menyediakan puasa Pada orang yang buka puasa tu makroh Kan takkan Kalau orang, orang yang tak ada benda nak sedekah orang miskin kan Takkan makroh pula bagi dia Maknanya sebahagian tu Ada yang makroh lah Sebahagian tu ada yang makro, Sebahagian ada yang kalau dia meninggalkan Tak makroh ha? Maknanya setiap, setiap hari berpuasa setiap, setiap hari lah dia kena sedekah dia apa pun tak ada. Kalau dia tak puas negara berarti makro. Baca Quran dia kena baca setiap hari. Dia tak baca Quran makro. Jadi dia punya apa ni? imarat dia tu agak umum di situ. Nantilah saya refer rujuk kepada kita lain khair dan uh, <coughs> sementara ini kita tanggungulum majlis kita apa yang baik itu dari Allah taala apa yang baik, tidak baik itu sekalian sayalah saya minta ampun memohon taubat maaf kepada tuan muslimin dan muslimat mudah-mudahan Allah sampai kita fikir kita faham akan sampaikan dan tutup majlis dengan kafarat majlis subhanallah bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil azizil 'azhim wasallallahu wa ala alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh